سوره الحجرات مدنی سوره ده او په دې اتلس آیاتو نا او ذرو کوغان اتلس آیاتو او ذرو کوغان دې په دې کې حجرات وجه تسمیه اغا معلومه ده تقال الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون دا سوره مجادلین پس نازل شوهی سوره تحریم نمخ کې نازل شوهی سوره مجادلین پس سوره تحریم نمخ کې په حالت جمعي کې نمبر سوره ته حکم قنصوصم په حالت د نزول کې سو نمبر سوره د قران دی په حالت د نزول کې یوصل اس نمبر صورت تے د قران ما قبل سره ربط سره نوډمبي صورت په اخر کې د صحابه کرامو فضائل او مناقب اسدا بیان الغواڑی چیدینا ګنا بہوم شی وی خطا بہوم شی نو د اسلام ننوزی بس کی د وړې غلطه بیانې لیکن داګه پسم الله تعالی دې ته مؤمن ویلی دی دې صورت کې تلص آیاتونه دي او 343 کلمات او 1476 حروف دي تلص آیاتونه درې سوال او درې سلوي پدې کې کلمات دي او 1476 پدې کې حروف دي بل راځي چې ما قبل سره راغړا دي چې ما قبل کې بیان د اصلاح د بادشاه د اصلاح دا ارشاد سره او بریخه بیان د حقوق نبی لري بیان د حقوق النبي صلى الله عليه وسلم دغه څخه قبل کې ذکر د رسالت د محمد رسول الله او په دې آداب د رسالت او حقوق داږي موجوده صورت سره بیان د دستور العمل بیان د دستور العمل د فار تعلقات د مسلمانان په خپل میز کې تعلقات د فار د دستور العمل او بیان د آداب د نبی او دینه استنباط شوه د آداب د شیخ او د ايمام خلاصه د رکوې اول چې راغله اسلام تعلقات د مسلمانانو د خپل میز کې او بیان د تعلقات د مسلمانانو په مابین خپل کې ده نو فرمای یا <تصفح> ایوها الذین آمنو شاری رزول لس دے یو زلد بنی تمیم څخه خلق حضور الرسالات و سلام په خدمت کې حاضر شو او دا خبره زیر غور و چې په دوی کې به حاکم څوک جوړو نشي بنی تمیم خلق د دای کې به ټولو کې د دای یو حاکم وای اوبو سو کې حضرت ابوبکر رضی الله عنه د حضرت ققاع ابن معبد ققاع ابن معبد داغه نوم یې پیښ کړو حضرت عمر دا اقرا بن حابس حضرت عمر دا اقرا بن حابس نوم پیښ کړو نو د دو حضور علیہ الصلات والسلام په مجلس کې یو بل سر ډېر تیس نو الله د آیاتونه نازل ک یا ایها الذین آمنو اګه کسانو چاچی ایمان راوړل بس اوري باندې لا تقدمو بین یدی الله ورسوله مولانا دکیږي تاسو دا الله او د رسولنا واتقوا الله ویریږي دا الله ان الله سمیع و علیم فتا کې سره الله تعالی اوریدونکو لپاره اقوالهم او عالم دې به احوالېم په احوال دې باندې يا يا يوه الذين آمد يركسن چا چيمان راوړل لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي متي زوي تاسو आवाजونو خپل د نبی عليه صلوات و سلام د आवाज نه يو صحابي ناس څنګه د آیت وريده اناغه بس مزينه به ترا تک باندې نه براتلو صحابه ور په صلاړ پیغمبر علی سلام ته پوسو چې ورشي تاسو ته کوي فلانه کې مزله ناراضي اغور توی زمو قدرتی اواز تیز دی او په دی باندې هرې ګم چې اسنه چې आवाज نه د نبی عليه الصلاة والسلام د आवाज نه شي او پیغمبر علیہ الصلاة والسلام ما تا داغه په وجه باندې اواز تیزېدو په وجه اسنه چې زمو ټول عملونه تباشي نو په دې وجه زو مزین نبويته نه درځه بیاغه ته اجازه مله او شو چې فرښتا اواز کودرتی تیز ګټ راتلې شي او ولا تجهروا له بالقول چغم وحی تاسو دتا کجهر بعضكم لبعض لکسنج تاسو چغم وحی باد بادتا کجهر بعضكم لبعض لکسنج تاسو اوازونک کوي باد استاسو بعض تا ان تحبط عمالکم دا چه حلاک نشی ختم نشی عملون استاسو ای کئی لا تبطل حسناتو چرتنی کئیم تبانیشی انت لاتهشهون او تاسو نه پوېږي ان الذي نه ی غزونه اسواته هم په تا سرهغ کسان چې خکته کوې خپله واازونه د رسور الله د رسه ل سرات وسلام په خوا کیا د بند ولا یکل الذي نه د دغه خلکو ورونه ولایک الذي الله قلووب امتحان غست دی الله تعله د زورود ل تخواوا د ادب د پار د پار د ظهور التقوا الله امتحانا غستره د زړونو دغه خلکو د دې ځمانی کی نمبر 1 امتحانا معنا د اخلاصه معنا به وی چې امتحانا الله قلوبهم للتقوا اي اخلسه الله تعالی چې د دې زړونو د دې زړونو د تقوا د پار خالص کړی دی الله تعالی نور حضرات مانا غست اللہ تعالی مانا نو حضرت امتحان معنا چې امتحان اغست دې الله تعالی جلال وغیره غیره امتحان معنا کړي نو فرمای له مغفرت و اجر عظيم دې دې لپاره مغفرت و اجر لوي دې ان الذين ينادونك پتہ کی څراغ کسان ينادونك چې आवाजونه کوي تا ته بل نظر کوي تا له مورای الحجرات دې وال دبل اکثرهم لا یاطلون اکثر د دین نه پویږي پتا عظیم تاباندي د باندې تمن دره باندې چان چود غرمه په وخت کې راورسید حضور عليه السلام دا وخت آرام فرمایلو دی و تاوازو نشور وکړل و يا محمد اي محمد عليه السلام اخرج لنا اخرج لنا راوزه مونږه بیا بیاواز او ور به محمد عليه السلام هم بالمانه راغلي بهر راوزه د چې سوز لري دا आवाज وکړه الله بيدا سادهغان خلق لري الله د آیاتونه نازل کړو ولو انهم صبرو کچری دی صبر کړي وینو حتا تخرج الینا ترڅو هدف پوري تخرج الیم چې تراوته وي د پار ملکانه پیدا لو انده د پار دی ربه تراوا والله غفور الرحیم او الله تعالی بهونکو مهربان دی یا ایوها الَّذِينَ آمَنُوا اِنْ جَاكُمْ فَاسِقُمْ بِنَبَعِ شَانِ نُزُول در ایتون وغدا دے چونکہ قانونی ثانی بیانی گی حارس ابن زرار ابن ابی زرار د حضرت جوویریه رضی الله عنها چې د پیغمبر صلی الله علیه و سلم بيبي ده غیفل حارث ابن زرار ابن ابي زرار د بنو مستلق سردارو وو او د ټولو بنو مستلق په یو ځای ایمان راوړو قبيله بنو مستلق د سردارو سردار وو د دخل قوم اسلام قبول کړو او د زکات تاریخی نبي عليه صلوات و سلام سره مقرر کړ پیغمبر صلی الله علیه و سلم وی ته فرمایي چې په تاریخ باندې وا مونږه د زکات اغستو د पारा صحابه ارضی نوغیله و په ټیم باندې زکات ور کړی شي څنګه تاریخ راغې حضور علیہ صلوات و سلام ولید بن عقبہ د وی وليګو هغه پلارکه دي سره زړې دشمنه خیال راغ وليد بن عقبہ چېر دي سره غوږ مونږه زړه په جاهلیت کې دشمني و ما هغه دشمني چې ذهن تر اغلا نو بس پلارکه او چېل تکل ورسید نو ابي ورته استقبال کوي ولارو چې د نوبي عليه صلوات و سلام ېی را روان دی ټول استقالتهک د خار نه بهر راوت و چې کله هغې بهر راوتتی دوولې د بس دا پهې ما په تیار راغلی دي ما به غوجې نو دیې راو وپ شو هغې پس, پس راتی شو چې چرته چې راضېمون پهستا شو استقبال کې ولا د نوررم راتی شو او واپس راغې نو بیا هم بله تقیق نهبيلیصلات او سلام ته اروړو چې یا رسول الله زکو دغه خلقو زکات د پاره تلو او غیتر په لاسما پس راوتی و ذی وجلم عزت راو تختید نووی علی صلواۃ و سلام لړې رضیاتا غسوارلا چې دا په دے دے خلکو ډیر زیاتې وکې اغي چیل تپوې چې ګینه دا سړې زومنګ نه خپلا یو روایت دغه دی یو روایت دا دي چې دلاري نه زه را او قص شو زړه دشمني را يا نشو او التورغله نه دي اغه خلکو چې په تاریخ باندې ور لسړې و نه رسې نغې سوچو کې چیرې دا په تاریخ سړې را نه غې نو موږ خپل طرف خیر خپل زکات تیار کووبې رسو کړه نغې خپل زکات تیار کړه دی او ټول روان شي وي مشران امر روان شي وي حضرت حارث بن زرار ابن ابي زرار خپل امر روان نه دغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته چې پتهولګه ده مقالید ابن ولید د اولیګلو یو دسته اور لور کړه اور ته ویلاد شاهد خلق سم کا دتوري زور باندې حضرت خالد ابن ولید رضی الله عنه چروان شو نو چې التا فلا روان دي ورلابه مخله ورلل هغه ورته وی حضرت خالد ته چې د کوم ځای اراده د واستاس اراده مله وی ولی تاسو زکات د مال نه انکار کړی او زمون سړی په ستاسو تورو په لاس راوتی وای نو اسلام پر وروړو کې وو په چا سختی نشتا لا اکراه فی دین نه لیکن لا اکراه فی قبول الدین نه په قبولولو د اسلام کې په چا سختی نشتا بیا چې کله ایمان چاراړ دې ایمان دراړو نه په شریعت د کم حکمونو انکار کین نو بیا وو سختی کیږي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا پذی باندې سختی وکړه او خالد ابن ورید پلا آو ولید لا اې ورته په لار کې وایي چې مون خدای څخه سنډې کړې او هغه ورته وایي چې نتا سوم دغه سې کړې دي هغه ورته وایي چې مون مال ټول راغستې سوکرا غلې نه زموږ فوتا پیغمبر علی السلام مجلس ته راغلو اگر بل کاسر او ولید بن عقبہ هغه ورته چې به زیاره یې دلوم هغه سره دوشمنی راته راياد شوه تفسیر ابن کسیر دا واقع دا اگر ذکر کردی دا او دا صحابی چونو دے منافق نو دے منافق نو صرف دا دے یر این نو دی رہکے حضرتانوی رحمت اللہ لے دل تا ترجمہ کئی چے کچھا سڑے کدر لراش فاسقون ترجمہ دا فاسق نہ کئی کچھا نوفرم یا یووهرله نامنو غ کسانو چا چې ایمان را ان انجا کوم پااسې کوون ک چر را شي تاسو سره ک چه سړی کچه خبرې کولو والله ب نه به په یو خبر سره نو پهطب ینو نو تاسو پره تز او کوي انته ص ملګري وې نهشته کم فَتَبَيَّنُوا تَزْدِقُوا کَيْنُوا خَتَمُكُوَ اَخْتِشِوَئِ فَتَبَيَّنُوا تَزْدِقُوا کَيْاً دَذِي خَبْرِ تُصِيبُوا قَوْمَا بِجَحَالَتٍ چِ۪ مقاتلون کی تاسو سر یو قوم دجحالت دو جنا ان تصیبو قوم حسنه جی تاسو مقاتلو کئی یا قتل کئی و قوم, قوم لر بجحالت تاسو تبعیلمنی دلائعلمی دو دا تاسو نه چې خالد ابن وليد داغي سر قبيله تلو او غيره زکات مال راغست او را, را روانو نو فتصبحوا على ما فعلتم نادمين او شي بتا سو پاغس کار چې کوم کړې ندامت کوون کی وعلموا ان فيكم رسول الله به شي چې پتا کی کثر پتا زو کې رسول الله تعالى دې لو يطيعوكم في كثير من الامر كجري تعاتكم تاسو لو يطيعوكم في كثير من الامر او ابصروا معاملو کې ولعنتم تاسوا هلاك شي لو يطيعو قم استاس اطاعت وكپډی رو خبر ولعنتم تاسوا هلاك وشي ولكن الله حبب اليكم الايمان لكن الله تعالى مکډه استاس دپاره ایمان وزينهو في قلوبكم او خستکډي دیغا في قلوبكم فزرن استاس تي وقرها اليكم الكفر او نا کو خکډه استاس دپاره کفر والفسوق او غلط کارونا حسوق حبب ایلیکم ال ایمان لغت کتابون حبب سلا لام هم رات لیش او الہم حبب سلا لام نام رات لکم حبب لکم او حبب ایلیکم یعنی سلاکی الہم رات لیش نو معنی بسی چھے اللہ تعالی محبوب کروو ستاسو دا پارا یعنی ستاسو دا پارا ایمان اللہ تعالیٰ بخبرو ستاسو دا پارا ایمان وَكَرَّهَيْلِكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِسْيَانِ او ناقفق ستاسو دا پارا کفر فسوق عِسْيَان نو فسق و عِسْيَان کے فرق سر یو فسق دے یو عِسْيَان فسق آغا گناتا وعی چد دے سا علامت پا نظر راشی فسقاء غنہ چي علامات په نظر باندې راضي او عصیان چې دغه علامت په نظر ناراضي عصیان او غنات وي چې علامت په نظر باندې رانش لکه فقها جی وي انو چې چا غیر خريلي وي یا کمي هغه ته فقها فاسق وي زکه چې اذا عمل د غیر خريلو یاد وري کولو دا په نظر باندې راځي نو دا کفقها وايي چې ری پورا ګيري والا موجود وي نو دا په سیمونز دا چې څوک کی کین چې کای را کین چې کین کیږي لکه د رمضان کی. دی د رې فزاني اسی به مونډه کړی رمضان د پاره راسي لکه وګدره وګده کی برش مرشي وي چې خالق راپسه تراوی کوي فقها وايي دا په سیمونز نه کیږي چې پورا ګيري والا موجودی متشرع نو دا نه کیږي و حالت سی بصرا موندي کي ليو کسو سنو مه نا له مدي رخولي گري دا اوس اواز لري وزل راغ ورته سي به رسول الله سلام مه خوب کي دي له وي خا وي سي وي درتا بډي رخولي خولي خبري را سره وکړي گا پيرا سره ولا غولو اوي ډير خوشحال اورانه وي يا بالکل ډير رخولي خبر نو لاړه تړي رخصت سره دي پاس بیا راغ نبيه وي وي دي رسول سلام مه بیا خوب کي دي له بڈیر خپل خپل خبرې راسره وکړې وي بیا اگې نه پسو سره مجلس کې ناشته وو صحابه او سره پاخوب کې ابي زم ناس تم جي وي بیا را رخصت کړو وي خا سبا دې تیرې شي بیا را وایي څه بیا مې رسول الله سلام خوب کې ليدل اور توره ته خپل واقعي بیا اوري چې سيوي او امام ليدل او وي خجلي تاسو ته سيوي اي ما ته مستا خبره کوله واليس الله دې غريب ورحمت وي ما چولي دې ما هم مستا خبره کوله ویځه ما بارک استوی وی وی چې ګوره ډېر وخت زما دی مجلس ترازیو او مخنه لنګړی لږی جو کړی د توای چې تاسو هم کنه بیا راځه هغه چې دا وره د پرته چې بس کله خوب ملي دلې اکدمی ملي دلې کنه هونه نه فاس به ان شاء الله به عمل کوم او سه وړه رکلې خلی ګیره را وکاله کله چې زوینه مال خنداره شي ومګره دا د خوب بوجاو د نبې عليه السلام خوب کې دی یو شان لري صرف په خوب کې پاري مليا ډيرلوه مقام ورکې دا بها د ناشولته وي وای دا پیغمبر نی دا شيطان انسان له خووب کې راځي ګور تاسي ظالمان دي دا ابل رد درد کې او کاسوي وای دا پیغمبر چې خوب کې وي دا پیغمبر ني دا شيطان ال عياذ بالله ثم ال ياذو موبدا وه الله دې پوې کې بث بلا کې خريزي خفرري پوې ته نور وسوي نو زکه چې دا ګیر وڑ کول واره چې ویني د ګیرم ارچا تفقاریچ وڑ کوي نو په خلکو کې دا غوړې کولو د ریواط جوړی پدې وجه فقاهت هم فاسق وایي هغه چې پورې ګیر بعده ثابتای وای ګیر صرف هغه ته وای چې دل لري صرف په نظر راضي چې دا ګیر لا aran کې دا ګیر نه وای دا ګیر په لري خندا وای ګیر هغه ته وای چې هغه د یو موټي برابر وای یا دین زیاتی کما نه او زیات کوم بیا بازی چوی غو سنت اغه سنت اغا معنی عمل کول غاری چې غره خلکو د استهزاء ذریعہ مونږ لري نو بازی بازی چینه غیبا دې دېته بیره رسولي دې دېته را رسولي دج موټرسیکل نه سینما دی په سینما دی په سینما دی کنه نو داسیم چې غره مزاق ذریعہ مونږ لري د خلکو د خنداز ذریعہ و نه ګرځي نو دغه سیم جوړونې پکا پدوی جرا دا ګیریچ سړې پرې دي نو بیا کا مکا ګیریو په سیکل سور نو په بازار کې بل سړې په سیکلو والو اگر تیر مړل ویل ګیری دي نیولې داو دغه سیکل لره باندې راوستو اگر تیر د بریک په دي ګیرا کینې لګی دلې هماته وایځي نو چې ګیره دې چایلو بریک به یېږي نو دا ګیری سره دا نه دا د د یو سړینا کوي هغه دا چې اره ګرم دا ګونم کوي نه ګری واله به غنا به کوي تبلیغی به ګنابه کوي ملابه غنا به کوي عالی به غنا به کوي د یو سړی به داوي چې قرران ځکه نهیم چې پلان کې قرآ و او دا فللان غلط کار کوي نو دا به نهوي دغ به دا وای چې دا غلط کار چې دی یا پهپل دا لیکن قرآ چې د هغه پهپل دایبانې نو فرم ولا کار چې دی او داګه ول وکرهه الیکم الکفر والفسوق والعصيان اولائک هم الراشدون نو دا کله دا کامیابی مندون دن کی دی فلا من دن کی دی فضلا من فضل ونعمت من الله فضل دی جانب الله نا نعمت نا نعمت ته والله علیم حکیم ال علم واله و حکمت واله و این طائفان من المؤمنین او که چری دو دوتدلید مؤمنانو نا یکه تلخ ولو کی جګړه کوي نو پاس لهو بینهما تاسو تاڅوب اصلاح کوي په میندې کې مسلمانانو کې دوه ډلې دي اغه یې جګړه کوي نو دا غي اصلاح او په مونږ باندې لازمی وی د دې شان نزول نبی عليه الصلاه والسلام عبد الله ابن ابي ابن ابي المنافقين سردار هغه سره د اسلام دعوت ورکول د پارا لارو د ګرمه زمانہ وا ډیره سخته ګرمي وا هغه ته د اسلام دعوت ورکول نو خپلم راغلی و نو هغه چې دې ډیر خپل د نبی رسول الله نمبیداو نبی الله اسلام په خرابه دغه وخت کې سورلي کړي واو تلو هغه ظالم چونو هغه چې نبی الله اسلام څنګه اورا سيږي هغه اور تویره وایدا چې دې دې دې بدبویا د وجهه ماته ډیر تکلیف را اور سيټ پیغمبر علیه السلام ته وایي چې ستاد خريد د بدبویا د وجهه ما ته ډیر لوی تکلیف را ورسیت یو صحابی ورته وې چې د نبی عليه صلوات و سلام د خریدا خولې چې ده د نبی عليه سلام د خرید خولې چې دا, دا ستا د قول نبی اختر ده هغه لدا جواب ورکړو او د قران کریم دا یا تناغه وخت نه حاضر شو چې وین طائفاتانی وین طائفاتانی منالمومنین او کې چې راشي دا ه دوه ډلی په تاسو کې خلو منل مومنې نه ختللو که چریغ جګړه وکړ نو پاسې به نو لا او کوې په میې کې په بغت خداو معلهلوخوره که چری دا یو ډله بغت احداوما عدل کوخور که دا یو ډله چې دا د زیاتی و که په د ببان دی نو فقطې للتې ته بغي د تاسو جګړه و کوي هغې تبغی چې کوم زیاتې کړي حتی تفیع الى امر الله ترڅو هدف وري چې دای را تاګو کی کتاب د الله تعالی دا فین فات کچری غیسل هی طرف تراغلو او د الله کتاب طرف تراغلو نو فاسلعو بینهما اسلاو کوي په میندې کې بل عدلی په انصاف سرا او قسطو او انصافږي تاسو ان الله یحب المقسطین بتا کی سره الله چې هغه وقای عدل کونکو لرا نه مومنونه یخواتون بر دا د بل نه معمنان ټولورونه دي پخو بهنا کوم پهصللا کوې پهمیان د دواړنو کې په مییانزورنو کې تهقلله الله نورېږ لهله کوم تررحمون خږې چې تاسو رحمو شي پخت کې یا یوه ل نه آمو کسانو چا چمان را وړی ددي اول معقب سربط دی هغه دا سبره د دو او ڈلو چه پخپل مینس کی جنگو کی نو تاسو پاغئی که صلح کوئی ہاں زیادی که ان کے خلاف تاسو جنگو کی چې کم اڈل زیادی کوي انو خلاف تاسو جنگو کی اس مخت که داغی اسباب ذکر کئی چه عمومن چا سر چه جنگ جوړيږي گی انو اغا عمومن داسی دی چه سمس حرم اس حرے بلکوری خندا و غیرے نو دا غي په جنگ جوړي او قران وی ايو الذين امنوا لا اسرق قوم من قوم یو قوم د بل پورې خاندانه کې ابن مسعود رضی الله عنه هغه فرمایي چیز سپې پوریم خاندانه کو حضرت عبد الله ابن مسعود رئیس المفسرین دی رئیس المحدثین دی پیغمبر حدیثو کوي او تفسیر کوي الله دې له لوې مقام ورکړو هغه وایي چې کې چې ریس سپېکورم خنداو کوم نو زه یې ارېګم چې اسنه چې ز سپېشم تفسير قطبي راغستل وای ز پدې وجهي چا پورې خنداګانې نه کو نو فرمای يا ايها النبي نامنو دا قانون رابع ده يا ايها الذين امنوا لا يستهزئ قوم من قوم خندا دې نه کوي یو قوم د بل قوم پورې عساي يكونو خير منهم دې دې چې هغه به تر دا غي بل الله وَلَا نِسَاءٌ مِنَ النِّسَاءِ نَقْذِ خَذُورِ أَسَاهَ يَكُنَّ نَقِيرًا مِنْهُنَّ نَزْدَهِرِ چاغه بهتري ويداري نورونا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ وې تاسو عيب ملګری وي په یوبل باندي وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ او یاد وې تاسو يوبل لرا طَلَقَبُونَ صَرَح يوبل تب غلط ال لقبونه استعمال کړي الله مالوسی رحمت الله له دلته خبر کړی چته چرچہ د چعيب بيان کو اوغت علم ني وي د بیان بيان کا وقت علم ني شي نبي ادا تراغه پردا الله حق دي ک سئ زړه سارا توبه وکړنو الله بورتا مافي خا مخا کوي او کچريغه ته پته لګي دا نو اپه دي ک حق العبد شامل شي د بنده حق ته کې شامل شو نو بیا چې سو pore غني معاف کړي تر هغه pore معافي نه کیږي نو چې هغه معاف کی بیا به ورته معافي کیږي ککل هغه کې دا ګناه کچري نو پکې پدې صورت کې خدا د غیبت او کچريغه کې ګناه نو او د بیا د هغه بارکه وای چې پلان کې خدا اس دې بیا غوختان دې او دغه عمومي تور مونږه اخته شلی غیبت داسي او ګناه دې رانانی کریم لایطب بعض کوم بعض حب ح کو منیا کوله لح مااخې مخکیت ک را روانې رانانی کر د او د بختان باره کې ډېره زیاته سختی کوي نفرم وله تل میزون په سکو او تااسب بلګوي په یو بلبانندې ولا ته ن بو ب وی لرب په لقبو سرهفلانکېڅوک چا ته ډیران په داغه لقب سری ا دی سوق پکې کته سوق ا ساجیبا جی بنومنا اجیبا جی د بادامه 10 یوبل لا فلان کې اجیبا جی ونومل د خلق یوبل لې شید حیران وشور نو دا چې ری غلط نسبت کوله دا چې د نو دا ډېر سخت ګناه دي چې یو بل له نومونه او پاګه نومونه یو بل ته بلنی ورکې دا بنلني ناروا او حرام دي قران کریم دا د ایمانه کړی دا, دا چې ولا تنا بزو بیل القاب تاسو یو بنتا اوازو نہ مکو وی فالقبن سرا نو غلط لقبونه یو بل خلاف دا استعمالوي قران دینه منا کړی دا ب سلسل الفسوق بعد ایمان دیر بد او ناکار دی نومد ګناه پس د ایمان ایمان راغې نبیه دا غلط نومونه یو بل تکول ا ډیر سخت ګناري ومن لم يتوب فاولائک هم الظالمون او چا چې توبه وونکره د خلک ظالمان دي یا ای والذین امنوا یغ کسانو چا چې ایمان راوړی لري اجتناب چا چې ایمان راوړی اجتناب وکثیر من الظن اجتناب تاسو په اجتناب کولو سره د دې غلطو ګمانونو نه ان بعض الظن ليس من فضاقه سره بعض ګمانونه چی هغه ګناه دی ولا تجسسوا من عيب اخيكم او تاسو جاسوسي مکوئ لاګی ما خپل رور عیب پسی خپل رور کوم سه عیب هغه پسی تجسس مکوئ ولا يغتاب بعضكم بعضا او تاسو غیبت مکوئ بعض دې بعضو دیوب الغیبت مکوئ حضرت جابر رضی الله عنه روایت ده ان جابر بن رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الغیبت اشد من الزنا غیبت د زنا نم زیات سخت دی ترمذی ابو داؤد دوار دا حدیث راغسته دی چې غیبت د زنا نم دیر سخت دی یو سړکی او, او عیب وی او اغب اسې وای او دا سي خبره ای چې یعنی اغه تا کچری اورسی دغه پیډیر زیات خفغان کوي داسې خبره کچری اغه تا اورسی دغه پیډیر خفغان کوي یو د غیبت پاکستان اغه لبل ځای کې بیان نو په صورت کې چې له د غیبت ده د زنانه خطرناک او کچری اغه کله دې نو بیا خدا بوختان دي بیاغه هغه په سیره وین بیا ګډر سقط ګنا ده دغه اوغه سخت مننه شوی دا د بوختان عظيم سره بوختان ګډر خطرناک ګنا والله یاته بعض کوم بعض بتمه کوي بعضې د بعضو آیاحب حکم و آیا پښ به ک تاسو کې او کسه یاکله لحماقیېږی چې رااکټ خپل روورنا غښه او غوړې معتن چې مړوي فکرمو دا به فښ کې چې ستا سرور چې دی داغ نه غښه رااکټ کې اوغ تخور دا او ال لاانه ان الله تواب الرحیم پتہ کی سرا الله زیاد توبه قبل ان کے رحم کو ان کے لیے رحم کو ان کے لیے پقبول توبه سرا یا یوحنا اس دنیا خلق کو دا سورت فتح مکی کو موقع تفسیری مظہری امام بغوینا انا کل کڑے شد سورت دفتح مکی کو موقع غوقت نازل شو کلج حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت بلال تا اذان حکم او مشرک و شکر دای چې زمو خپلار مړ دے او مشرک و شکر نه چې زمو خپلار مړ دے چې دا په اوراد یو نی لیدا کومه په فتح مکه په موقع چې نبی علیہ الصلات و السلام حضرت بلال ته وې چې اذان وکا نو دا مشرک زردا وې شکر دای چې خپلار مړ دے چې نن دابا د روزو لري لیدې چې بلال تو کو روان تو کو اندای کولا الله حرس ابن حشام چو انو اغوی چه نبی علیہ السلام تبید دے تور کارغن بغیر بل سوک نمیلا وید دا الفاظ دا اغوی حرس ابن حشام جبریل علیہ السلام دا یا تو نراد ویوی یا یوہن ناسو اے دنیا خلقو انا خلقناکم من ذکر و تاکک سر من قیدار کری تا صدر من ذکر و انسا سڑی او خزی په دله کوم شروعبه بر زورې دمونږ تاسو لرکقبلی زیاتونهقبباله زیاتونه او خااندانونه ل تعارف و دپاره دی چې ستاسو تعارف کېږي د تاسو په د زیاته او چې زف خاندان نوې نیچتب لاان کپ چې دن لاانکې خاندان وال دقته دی اولا خو ټول د دم اسلام دیلتدم ات سلام فولات کې به چا به دغه کپړو وینځلو کار شروع کړي چا به دغه د تلو کار شروع کړي چا به کپړي جوړولو کار شروع کړي چا به سروز کار شروع کړي چا به د هغه په کې د لواره کار شروع کړي چا به ترکانې کار شروع کړي چا به اسسپی نه چولی ګرځې دلې وایي نو د ادم علی سلام پر د هغه اولاد کې د غټول کارونه یو یو کس کسب کولې نسل خو یو روان ولاجب کی دا کان دان نو قبیله تا صرف د پار دی چې په جنگلو کې غیده خلکو دیوبل نا یا پی جندې شله کا وله کا پلان کې مر دی له کده چا کيو وله پلان پته و چې اود پلان کو په خاندان کې پلان کې مر دی ان نومه دیوبم عبید نومي دی بلبم عبید نومي دی بلبم عبید نومي دی بلبم عبید نومي الکا کم عبید الکا پښتنو گیچې دی الکا کم عبید غمالیارانو گیچې دی ته پته و چې دا فرق لري په ميزه ده کې دا خانداران نه دا کې جوړ کړي الله فرمای ان اکرمکم عند الله اتقاکم پتا حقیقت سرا معزز پتااسو کې پنيز دا الله چې ریا غره چې تقوا اختیار کړه عاجزی اختیار کړه کپسرې پرولېږي کنه او تقوا پکې جنته کو بیان شتلې او د دنیا لوېوالې د دنیا کټوالې تاغه موقوف دي جنته باندې جنت پاکی چاہتا ملاوی گنو دا کامیاب دی اللہ او مونگاو تاوستا جنت نسیب کی نو برمائی ان اللہ علی من خبیر پتاک اکسر اللہ چلی علم و علاقہ بردال خالت العراب آمنا خالت العراب دا خالک یو بل لفاردہ سی اجیبا جیبا دا غم شعور کی اگا دے قواہ کی او کلی دن اگی کی او کس لی اگتا چوائے کاکا خیر علیہ پر مرک کی داور نبي خلق یو لقب کا کا خير علي بلغت سلامو او کغه لته اوس ورزي سلام دیولو چرته پساسو غوسه شو غور نبي مساله جوړ کړا بای سړې په لاره دا واړو کډېر حراميان چرته وکذ په پلاړه تي رده وله د تکانې توکري او ته دا غو بیچیا نه به وی توکه مې کاکا وې نه به توکي وی توکه مې نن سبا کوړه حراميان دا وړو اکا اکا دا لوی لوی اغبا اغبا اغبا او بحقاکا پا کمل او را تغ نو چه کمیوبا مقیل دار دووووه خلق تو کانیو توکره اغبا غساشا اغبا کانزلو کرو نو داغی نوی لانجا جوڑا شو داو ست زنانه دارتی باید دانتیو دانتیو دانتیو زنانه دا وی پلاده تیو سوکتانیو وید دانتیو دانتیو دانتیو دانتیو دانتیو خلقو نو لوی اعلان دې خلکو جوړه کړل الله دې معافي کاله تلعراب وامنا واي باند چان امنا مونږ ایمان راوړیره ولته ورته وای پاک حبیبا لم تؤمنوا تاسلیمان ندې راوړی ندې ایتونو شان نزول چون وغداو قالت العراب وامنا دا قبيله بنو صد يو سو کسان دا غي بارکه نازل شول هغه دې دیر غربت کو وجہ د مفلسه کو وجہ باندې د کاه په زمانہ کې مدینه منوره تراغل او د صدقو د حاصلولو د پاره بنو وسث کسان خپل مفلسي دل تظاهر کړ چمګډیر غریبانانو او چمنګا دا دغراته ميلاو شي صدقې راته ميلاو شي ایمان ظاهر کړ د مدینه په کوسو کې پلارو کې تومره غلاظت او پالिती خورک بازارونو کې د ضرورت ته سیزونو قیمتونه زیات کړه د حضور په وړاندې یو او د ایمان دعوا د دروغ وکړه د ریم نبی عليه الصلاه والسلام دو دوکا ور کړه دوکا ور کوله اراده وکړه دریم کارې داو کو دریم کارې داو کو چې نبی عليه الصلاه والسلام پیوي چې نور خلق اول تاسره جنگونو کړ بیا مسلمانان شو مونږه بغیر د جنگ نه مسلمانان شو نور خلق چې دیوالې تاسره جنگ کړي بیا مسلمانان شي وي او مونږ چې یو بغیر د جن نه مونږ مسلمانان شو نو دا زمونږه قدر پکاره ها دا احسان کي قذل دامیو غستاخیوا او دوی ټول مقصد د مسلمانانو په صدقو کې خپل ایسه جوړول دے دا پارا ما دینی منوری تراغلیو دیروانی دا پارا پا دیبانی دا آیاتون ناظر شو دا اللہ فرمائی قالت العراب و دا باند چیان چیم گئی ایمان راوڑے دے قلت ورت ووای لم تو منو تاسو ایمان ندر راوڑے ولیکن قود و لیکن تاس وای چې موږ اسلام قبول کړی و ولما یل خل ایمان فی قلوبکم لا تروس ایمان تاس زرونو کې نه داخل شوه و ایم تطیعوا الله چېرتا سوی طاعتک الله و رسوله او رسول دا ولا یلتکم من اموالکم شیئا الله من الله غفور رحیم بدک سره اینما المومنون الذینہ خبرداد بلنہ مومنان کاملان آغا کساندی آمنو چیمان راوڑے دی بللہ پا اللہ باندی ورسولی پا رسول دا آغا باندی فی الباطن فباطن کے سم ملمی ارتابو سم بیا پشک پراکنی دی و جاہدو بیا موالی جہاد کے پا مالون اخفل سرا وانفوسیم پا نفسون اخفل سرا فی سبیل اللہ پلارد اللہ کے علاقوں مصادقون در غلق چیدہ رشتونی دی قلت ورته وایا اتعلمون الله بدينكم تاسو پا الله باندې سپاري ما انعم عليه في قلوبكم امنا فالله سبادي والله يعلم ما في السماوات وما في الارض الله تي جه ني سچ آسمانونو کي دي او سچ پزمكو کي دي والله بكل شي علم الله پارسي زبان علم لرول کي یَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا بَلِ الْبَادِي پتا سبحان دا خبره چې مون مسلمانان یو قل تورتو اے لا لا تَمُنُّونَ عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ مَذْبَادِی پمابان خپل اسلام بل الله یَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَن عَذَقُونِ لِلْإِيمَان بَلْ كِ أَللَٰهُ تَعَالَى إِحْسَان کِی پتا سبحان دی دا چې هدایت در کتا سول لِلْإِيمَان إِيمَان طرف اي في قلوبكم امننا لكن انتم كاذبون استاد بزرګونو کي دا خبر واچولې چې مونږ ایمان راوړل هه ليل ایمان ان كنتم صادقين کچره يې تاسو رښتيا و وي ان کي في قلوبكم امننا لكن انتم كاذبون لستم بمصدقين في ايمانكم لاحق في ايمانكم تاسو دا غو ایمان پر ای داوغه د دروغجن يې ان الله عالم غيب السماوات والارض فتاکه څنګه الله تعالی چې دی یاله مو پی جنی غیب السماوات غیب د اسمانونو ها والارض او د زمکو د دې مویدات ټول قران کې غزی کړی شوی دی سو سو زلا والله بما تعملون والله بصیر بما تعملون الله تعالی بينا لري عمل چې کوم تاسو کووي